Ne, na našem običajnem prostoru, v katerem gosti vesti nekaj, kar se slišne, da a tudi druge na katerih živališti živališti Čutijo se mi, da je pri zaradi tega piva, ki ga je težko zamuditi, ne. A, tako, da je publika iz raznoterih, tudi ni bilo objaja večera, skupaj iz raznoterih, da je žal publika, danes je so razlih okrevčena, prostor potrčana in rezerven. Ali v vsakem primeru bi rad, a, pravno zato, z veseljem veseljami daviti pozdravo dr. Aleko Zapančič, ki je zelo znana filozofinja. Aleko Zapančič je gospodirala najprej v Ljubljani pri Slavu Žišku, kasneje še v Parizu, pri Aleno Badjeju. velja v Slovenski pa tudi v širših krokih za filozofijo lakanovske provenjence. ne kategorialni aparatnina nisem se v velike meri dotika lakana. Za razliko od Slava Žiška pa se zdi, da je Ali je nekako bolj obvezen, bolj na povezano z to odigrati. Njeno filozofsko raziskovanje je bolj inženirsko povezano s vpraševanjem po tem, zakaj človek razmišlja ali počne stvari tako, kot jih počne, ne, ali pa recimo fenomenologije, zakaj se človeku stvari in zdi se takšne, kot se pojavljajo in Primerjav s Majerom živeti v Žiškom je na mestu še za, za, za ene točke, ne, za enega zornega vidika, in to je, da Leka Zupačič vzbit svojim rostno mladim letom, pravzaprav, <laughs> mogoče malo trterava po svojih knjižnih yeah. in sosebšnih objavah, a, zaseda drugo mesto, takoj za Žiškom, če pogledate število objav, filozofskih objav, knjižnih in realnih objav, v Tojini, se zdi, da je za Žiškom nekako že uspela napriti e na toga mesta. Skratka gre za Romirana filozofijo ki ne bo danes predstavlja izsledke iz svoje nove knjige z naslovom Poetika druga knjiga. Ne? A, žal ti knjige, jaz še nisem videl, sem je izkal hey, po Mariborskih ampak očitno še ni predstavljena po Mariboru, tako da smo predobili avtulica. A, Domnevno naj bi Aristotel v druge knjigi poetike, ki so, da o govorila fenomenu komedije. In očetno je to točka, kateri nam bo danes v skladu z tem, kar je uspelo gotoviti v tej knjigi, pač Alenka predstavlja svoje sletike. Hvala. In hvala za to bilo, in tu priložnost, da tukaj danes govorim. Dejansko se malo zanašam na to, kar je bilo pravko rečeno, torej, da knjiga še ni do te mere prisotna tukaj, da bi se preveč ponavljala, skratka, če kdo med vami, ki je to podobno prebral, podobno prebral pred kratkim, verjetno ne bo slišal, ki je bistveno novega, upam pa, da bo vsaj mogoče z nekimi mal drugačnimi navezavami, povezavami in v spomina lahko potem, mogoče to iz za diskusijo v tem primeru. Okrat, v kar se tema Aristotelovo zgodbo je, vedaj, tudi naslov te knjige, je, uh, legenda ta, da je pač napisal drugo knjigo poetike posvečeno komediji, ki se je izgubila, to verjetno vsi poznate, če ne drugače iz ekove knjiga ime Rože. In skratka, in torej obstaja ta naslov brez knjige, če ne tako naslov komedije, ki obstaja korpus, ki mu pripada, pa ne obstaja. In nekak način sem izdel, primeren knjigi, temi knjige, komični učinek, da pa četanje slov nek korpus, ki je pač v tem primeru uh, tekst besedilo moje knjigo komične. Zdaj, ker imam tako približno za kakšno uro povedati, bi kar morda začela. In sicer bi začela, uh, pa časno, da se bom samo nekih točk lahko dotaknila v, v tem času, uh, nekako sem si zamislila na tri. In začela bi z nekim, recimo, temo, morda politi, družbeno-političnim uvodom, ki nima neposredne zveze s komedijo, prenasprotno, nasprotno, ki pa mi bo služil kot izhodišče, recimo, da povem, zakaj se mi zdi sploh zanimivo in pa subverzivno filozofsko razmišlja o komediji danes. Skratka, ta družbeno-politični uvod izhaja iz nekega upažanja, ki je v osnovi to, ki ga pač verjetno vsi ste že sami upazili da je pač neka ideologija, ki je postala v zadnjem času strašno razširjena, vse In je natanko ideologija nekega tako imenovanega pozitivnega razmišljanja, dobrovoljnosti, da smo pač vsi večno srečni nasmejani, da smo srečni v osnovi, in da poleg tega pač na nek način moramo vse, kar se nam zgodi slavega vzeti, kot tako negativno izkušnjo, predelati v pozitivno in pač tako naprej. Skratka kot da bi že na neki točki stvar, če mal karikiram, stvar postala že absurdna, do te mere, da sama sreča postaja nekakšna moreča dožnost, takore koč neko družbeno ali pa družabno breme. Sami ti promotori družbenega načela srečnosti, pozitivnosti pa nekakšni sodobni moralisti, nekaj pogosto v najslabšem pomenu te besede moralisti.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 Etka, mislim, da bi lahko rekli, da je prav to retoriko sreče in dobrega počutja ideologija poznega kapitalizma našla nek zelo idealen, prefiden način, kako upreči ljudi v svoj pogon tako, da jih ni več treba migniti s prstem. Etka, pozabimo na vselej bolj ali manjštorasto represijo. Povejmo ljudem, da pričakujemo od njih samo to, da so srečni, da so čim bolj srečni, pa bo vsak pridno Kore kot svoj lastni prenosni gulak, pač samim seboj kot glavnim in ne mara pogosto tudi nekoliko sadističnim paznikom. Skratka. V to ta druga rada nesreča, ko smo nesrečni ne samo zato, ker se nam je pač nekaj groznega zgodilo, ampak smo nesrečni že zato, ker smo nesrečni. Skratka. Vstaja že neka, neka podvojitev tega. Samo dejstvo, da smo nesrečni, je še dodatni vir nesreča, če nekorečem. Zdaj, tista nijansa, ki bi jo ob tem izpostavila in naslednja, namreč ne gre enostavno za tisto klasično podjetniško formulacijo, po kateri smo pa za svojo nesrečo in neuspehe krivi sami, ker smo na robe delovali ali pa sploh nismo delovali. Zdaj, ne gre enostavno za osebno interpelacijo v tem smislu. Namreč ta klasična formulacija še vedno predpostavlja pač določen razmik, recimo temu, v katerem obstaja prostor za predpostavko recimo naše svobodne odločitve. Pa ne bo ta prostor sveda še tako dovzeten za razne ideološke manipulacije, kot tudi vemo. To, na kar bi Rada tukaj upozorila, je neka druga sodobna različica, ki je pa pravzaprav ukinja sam ta pojem odgovornosti ali pa svobodne odločitve v klasičnem pomenu besede in ga nadomešča kar direktno zidejo zmedjo, poškodovanje, korumpirane biti. Zdaj, nesrečni ali neuspešni so, drugače korumpirani generalni svojega golega življenja, če ne uporabim ta Gambenovski pojem. In potem pač vsa njihova napačna dejanja ali ne dejanja zgolj z neko neizprostno nujnostjo izhajajo odtot. Torej, problem ni enostavno v tem, da sta pač, ne vem, uspeh in učinkovitost postali, kot slišemo slišimo, vrhovni vrednoti potrošniške družbe. Konč to ni nič novega, pač neka tako ali drugače je definirana kategorija uspeha in njegova promocija je pač obstajala že nekdaj. Problem je mnogo bolj v tem, da sam uspeh postaja tako rekoč biološki pojem. Skratka in s tem na nek način osnova pravega pravca tega rasizma uspešnosti. Tako se včasih zdi, da recimo revni in najrevnejši skoraj, da niso več dojeti, kot recimo določen družbeno-ekonomski razred, temveč vse bolj kot rasa zase, skratka, kot, kot posebna oblika življenja, ki če žikajo je recimo potrebno najprej uzdraviti ali pa kaj takega. Skratka, priče smo nekem precej spektakularnemu usponu rasizma ali pa rasizacije, ki pomeni to, da ne gre enostavno ali pa zgolj za rasizem v tem tradicionalnem smislu pač sovraštva do drugih ras, Več v prvi vrsti za produkcijo novih ras na podlagi ekonomskih, razrednih in političnih razlik, skratka zadev, ki nimajo same po sebi nobenih, nobene veze z, z raso v tem, recimo, biološkem pomenu besede. In potem ne samo za produkcijo teh novih ras, več tudi za segregacijo na tej osnovi. In mislim, da nam prav to lahko pomaga razumeti ideološki uspon tematike tudi zasebnega življenja, življenjskih navad in stilov, s katerim neka tema, s katero smo tudi medijsko bombardirali pač kot sami veste, vsak dan in vedno bolj. Ker mislim, da to, kar se ravno v navizavi na, na ta trend zasebnega življenja, življenjskih stilov in tako naprej, pogosto označuje kot nek trend politične, masivne depolitizacije, recimo, družbenega, ko se pač leče, ljudi več ne zanimajo politične teme, pač pa vsebno življenje, ne vem, tega ali onega politika ali pa kogarkoli drugega, ali pa, ne vem, naravne katastrofe, črna kronika in tako naprej, Zdaj, to na nek način ni nič druga kot prav bionaturalizacija politike. Mislim, da reality shows, tračarije, ne vem, zgodbe iz zasebnega življenja danes so politično-ideološke vdaje in to par excellence politično-ideološke vdaje. Skratka, to ni enostavno beg politike in naveličanih ljudi k nekim vsakdanjim človeškim temam, temveč je prestrukturni premik same politike naraven vsakdanjega življenja. In spet ne enostavno v smislu nadzorovanja vseh por, vsakdanjega življenja. Ne govorim zdaj v, tej, v tem aspektu. Um, skratka, ampak v smislu, da način življenja, takšna ali drugačna modalnost naše biti, če netko rečem, nastopa kot ultimativna razlaga in temelj naših, recimo politično-ideoloških stališč, pa tudi konc koncev naših, ne vem, ekonomskih ali športnih ali ustvarjalnih uspehov. Zdaj, če vzamem nek čisto banalen primer, če recimo na televizijo povabljen, kakšen uspešni umetnik, ki je pač kot tak tudi predstavljen, uspešni umetnik, v osnovi več nekomor ne pride na misel, da bi ga spraševal, ne vem, o njegovem delu, skratka, o tem, kaj zanimivega in intrigantnega je pač proizvedel. Vse pa se seveda vrti okoli tega, kako živi, kaj je ratjev, čemu čem in tako naprej. Kaj se s tem dogaja? Na eni strani dobimo uspešnost kot pač neko družbeno vrednost, kot ključno besedo, Na drugi strani pa življenje oziroma bit, ki ustreza tej uspešnosti. In med njima je vzpostavljena neposredna ekvivalenca, skratka, eno ustreza drugemu. Prav ta objektni presežek če ne reče, se pravi ustvarjeno delo, ki je kot tako materializirano in ima neko avtonomno življenje in izvedljivo ne na eno, ne na drugo, skratka, ne na ustvarjalče, bit ne, konc konco, direktno na njegov uspeh, pa je že v samem izhodišču bolj ali manj eliminirano kot muteči element. Potreben je samo zato, da podgradi to etiketo uspešnosti, recimo, to družbeno vrednost, ki jo to ima. Zdaj, muteči element seveda natanko zato, ker ravno skali to enostavno neposrednost razmerja med bitjo oziroma življenjem in pa simbolno oziroma ekonomsko vrednostjo Tako da mislim, da ta fascinacija z zakulisjem in kukanje v kuhinje, v spalnice in tako naprej, da je mnogo več kot le nekaj, kar igra zgolj na naše vojerske želje, kar se pač tudi pogosto sliši. Ampak sistematično ustvarja in utrjuje prepričanje ali formulo, po kateri pač vsa naša dejanja, dosežki ali polumije izhajajo pač direktno iz naše biti, so njen neposredni izraz. Torej, hočem reči to, da to, kako nekdo živi, kakšne so njegove osebne navade, kako se počuti, v čem živa in tako naprej, to nikakor niso več zgolj osebne vprašanja, temveč eden prav ključnih katalizatorjev, preko katerih se vsako vrstne družbeno, ekonomske in ideološke razlike postopoma prevajajo v človeške razlike. Sploh pojem človeka, ki je tudi zadnje čase zelo pridobilna popularnosti, samo človek ne zanima, je dost uh, simptomatičen v tem smislu. Skratka, te razlike, ki v osnovi niti približno, niso, ka bi rekla, človeške v tem enfatičnem pomenu uh, izvora, uh, so uh, prevedene v človeške razlike, skratka, razlike v jedru naše biti in s tem ravno pa postavljajo lahko upora te nove rasizacije. Še enkrat povdarjam, ne gre enostavno za množično invazijo v zasebnost, ki bi se jo pač morali braniti in sramižljivo varovati pred vselivimi pogledi. Mislim, da pri tem fenomenu, če stvar malo zaustrimo, sploh več nimamo v prvi vrsti upravka s tem, da bi pač mediji razkrivali zasebno življenje kot sicer skrito hrbtno stran javnih vseb, ampak prej s tem, da sama javna oseba, pač recimo v simbolnem mandatu njenega delovanja, pač konec koncev nikogar več ne zanima, temveč obstaja le še kot nek anekdotični uvinek na poti tega masivnega spajanja biti z družbeno-ekonomsko vrednostjo. Torej, še enkrat ne gre zgolj za to, da vse bolj izgubljamo zasebnost. Mislim, da bi bilo mogoče trditi so nasprotno, da se je izgubla javnost kot distinktni, razločeni, avtonomni prostor delovanja, ki ga je mogoče presojiti kot takega, svetka, ki ima to lastno avtonomijo in ki je ravno a priori nezvedljiv na takšne ali pa drugačne, ne vem, osebne idiosinkrezije. Zatka, izgublja se prostor javnosti ob vseh medijih in tako naprej, ki je konc koncev tudi bil vselej prostor razrednega ali pa kakšnega drugega boja kot objektiviranega, skratka, kot prostor neke scene in ne zgolj poligon pač izmenjava različnih mnenj, ki se pač tam lahko uh, tako ali drugače trejo med seboj. Uh, in mislim, da prav to izginjanje javnega prostora v tem smislu kot relativno avtonomne zunanje sfere je nek veličasten triumf novodobnega ideološko-političnega, ne bom nekaj totalitarizma, ampak pred totalitizma, skratka, gre za neko gmoto, kjer sploh ni mogoče stopiti ven, skratka, ki zajema neko totalnost. In tako da pač smo pričani neki masivni in prisilni naturalizaciji, še enkrat ekonomskih, političnih ter sploh družbenih razlik in dejavnikov, pri čemer pa prav ta naturalizacija, to ponaravljanje je politično-ideološki proces, recimo par excellence. In seveda s to besedo naturalizacija vznačujem predvsem promoveranje te vere v neposrednost teh razlik, v njihovo neko organsko zraslost z človeško bitjo ali pa kar z obstoječo realnostjo. Kar bi seveda lahko povedali tudi tako, to spodbujanje in upevanje distance do vseh velikih ideologij in projektov, pač češ, da so ti nujno totalitarni, v najboljšem primeru pa pač utopični, To spodbojanje distance do ideologije strukturno sopada z ukinjanjem vsake distance znotraj tiste ideološke realnosti, v kateri pa živimo. In ta, pa se vse bolj prikazuje kot neka neposredna naravna danost, ki jo pač lahko skušamo le čim uspešno je slediti ali oziroma se pač prilagoditi. Zdaj, če, če so sreča, ne vem, nasmijanost, pozitivno mišljenje in tako naprej,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 patetične bolečine, manjka drugosti, ampak je izhodišče komedije. Zdaj paradoksno zato, ker sveda se zdi, da komedija pridno drži svečo ideologiji in imperativu zabave, skratka sreče in uživanja. Tudi, česta kot sem reka prej, ta ideologija in ta imperativ povezana z neko masivno naturalizacijo človeka pa je, pač ena najbolj temeljnih razsežnosti komedije, vse bila, vsaj pravih, dobrih komedij, vse bila prav neko trmoglavo ustrajanje na neki temelji, če rečen, nenaravnosti človeka, na konstitutivni posredovanosti človeške biti in konc koncov tudi sreče z vsemi mogočimi artefakti. Skratka, komedija je, vse je bila natanko nek žanr neneposrednosti. In to ne enostavno v smislu distance do pač neke stvari ali prepričanja, mis ni isto kot recimo humor ali pa ironija, so postopki, ki se v določeni meri razlikujejo. Skratka, pri komediji nimate distance do stvari, Vržemo se direktno noter, ampak s tem, ko se vržemo direktno noter, se pokaže, pride do izraza nek notreni razkorak, notreni razporek, notrenja diskrepanca, same te stvari ali prepričanje. skatka, notrni razporek, ki ga v komediji, praviloma in o tem bom v glavnem govorila danes, uteleša nek i presežek, skatka, nekaj preveč se tam zgodi. In mislim, da je dobra komedija, prava komedija, ki jo pa, če seveda na drugim tudi poskušam definirati, kaj bi to sploh bilo v tej knjigi, je, je žanar objekta. V natanko tistem pomenu besede objekt, v katerem sem prej govorila o tem eliminacij mutečega objekta iz enačbe bit uspeh. Skratka, v tem presežku, v strasti ali pa delu, v nekem objektu, ki je v telešen v zonanjosti in s katerim imajo v ponavadi komični protagonisti uh, ključni meri upravka. Skratka, je žaner objekta v specifičnem pomenu nečesa, kar je hkrati, kar je enostavno objekt kot predmet, ampak je uh, hkrati nekakšen subjektivni presežek objektivnega, lahko je to neka presežna investicija, stresti in objektivni presežek subjektivnega. Zdaj, ravno tisto, po čemer ni neposredno zbedljiv sam, sam nase. In hkrati kot nekaj, kar ustraja, kar se vrača. In v tem smislu tudi, recimo, neka politična dimenzija komedije se ne umešča enostavno v njeno vsebino, saj zamek ključno ni to ali pa vstopno njene družbenje angažiranosti, če zdaj neposredno govorijo, ne vem, zadevi iz tega registra, pač pa mnogo bolj v same njime mehanizme in postopke, v sam modus komične misli produkcije komične misli produkcije komičnega objekta in seveda, kadar je ta komedija na višini tega pojma. Tako da zdaj bi pač to je kot rečeno, zelo na hitro in samo en košček tega razvila da bi mička dala čutiti, kaj mislim s tem komičnim objektom in presežkom v komediji. In zdaj, da bi morda prišli do tega, kaj komedijo vendarle v temelju razlikuje od nekomičnih žanrov, pa zlasti recimo tragedija ali pa resne drame, lahko morda izhajamo iz tega, kar jim je vendar skupno. In mislim, da skupno im je to, da vse izhajajo iz, oziroma slunijo na tanko neki osnovni diskrepanci neujemanju, neskladju, grešenem srečanju, skratka nekaj v izhodišču škripa. Naprimer neskladju med ne vem, nemero nekega dejanja in njegovimi dejanskimi učinki ali pa med e, neko željo in njeno realizacijo, zadovolitvijo ali pa ne vem, med videzom in resnico, med vsebnimi občutji in ideali in recimo zahtevami, ki jih postavlja družba, med ideali in pluralnostjo. Tukaj pač lahko v neskončnost naštevamo te variacije te diskrepance. Zdaj, za tragedijo ali pa recimo v sodobnem času, ki se, se tragedija v tem klasičnem smislu pravzaprav ne piše več za recimo dramo, bi lahko rekli, da pač razvija in v postavlja prav bolečino te razlike, te, te diskrepance, v tem smislu, da umenjeno neujemanje diskrepanco razgrne tako rekoč v vsej njeni negativni velikosti, če ne tako rečem, v prav v tej razsežnosti manjka, tega kaj še manka, da bi lahko prišli do tja, oziroma da bi se te dve stvari, s katerimi diskrepanco imamo upravka, nekako pokrili. Um, skratka, pri tem praviloma sledi uh, paradigmi spodletelosti, če ne uporabam neko staro filozofsko metaforo, pač paradigmi tekača ahila, ki pač v tej znani zenovni vijapuri naj ne bi nikoli ujel želve, skratka lahko jo še tako v neskončno slovi, pa jo ne bo ujel. E, torej, v tem smislu je tragično, dramatični žaner, žaner, enfatično žaner manjka oziroma neujemanja kot strukturnega, se pravi kot nujnega in nezvedljivega izhajajočega iz človeškega položaja, pač kot takega in ne zgoli iz nekih naključnih empiričnih okoliščin, pač to je bistvo o za razliko pač v filmih o naravnih katastrofah. Svetka, slednje, te naključne okoliščin so pač predvsem lahko dramaturško sredstvo za neko plastično uprizoritev tega temeljnega neskladja ali pa spodletelosti. Tako da osnovni aksijom, ki ga vse skozi na različne načine demonstrila tragedija ali pa drama je v tem, da se pač, čezlo zelo enostavno rečem, v človeški poštevan, stvari nikoli povsem ne izidajo, skratka, da je ta zaokrožena celotah, kateri ne bi težili, vse le neka imaginarna entiteta, ki jo na laž postavlja pač realno človeškega življenja in pa izkustva. Epa, kako pa je tukaj s komedijo? Seveda obstaja neka zabloda, bi rekla, ki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 več praviloma izpostavlja uh, prek tega, da izpostavlja i reduktibilni in nepričakovani presežek, eksces, ki pa ga hkrati uporabi tudi kot vizivo samega komičnega dogajanja. Skratka, lahko bi rekli, če se stvari nikoli povsem ne izidejo, če ahil nikoli ne more ujeti željo, skratka, se z njo znajti natanko na isti točki, je razlog o tem, da jo že s prvim korakom prehiti. In tu se začne komedija. Tako, komedija se začne in se odvija v modusi, modusu nekega preseška, neke čezmernosti, ki pa ni toliko, recimo, transgresija prave mere, temveč mislim, da prej demonstracija notranje protislovnosti same prave mere, skratka same nemožnosti, protislovnosti tega pojma prave mere, skladnosti, harmonije.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 da vsej svoji spodletelosti ali pa zmotnosti na nekaj drugi ravni še preveč uspejo, Skratka, da že iz in na nekem drugem mestu ustvarijo nek presežek. Zdaj, en lep primer, ki bo pač veliko zgubil, ker ga ne moram pokazati, da ga pač ustno povem, ne vem, če ste videli Čepljeno film City Lights, Mestne luči, še za film iz njemega obdobja, Na začetku tega filma imamo paradigmatično komično sekvenco, ki čili ilustrira to, kar sem pravkar rekla. Namreč, na trgu je pač zbrana množica ljudi in vsi mestni verjake v nekem mestu se to dogaja. Zbrani so zato, ker ne bi odkrili spomenik miru in blagini. Skratka, spomenik, ogromni spomenik je pokrit pač z neko plahto in začne igrati, ne vem, bobni napetost narašča in počasi dvigajo tisto plahto in ko se svečano dvigne to prekrivalo, zagledamo, kako v naročju v srednje take gigantske ženske figure, ki je pač blaginja, figura blaginje, pač zvit v klopčic, spi putepuh, kot ta klasični čeplinovski tramp. Zdaj seveda so vsi jezni in zadrega je polna in mu kažejo ne se tako je spravi z tega spomenika. In pač potepuh se po svojih najboljših močeh truli, da bi prišel dol, pri tem se pač telovadi vse na okoli in njegove hlači, s hlačami se nasadi na meč miru, skratka temenik meč, ki ne bi simboliziral mir, na katerega se pač nasadi s hlačami. Tako da pač zadničnim delom nekako obvisi na njem. In na to začne igrati da je državna himna in on se seveda vse kriple trudi, da bi ohranil dostojanstven in spuštljiv položaj, umijil svoje binglanje na tistem meču, med tem, ko pač himna igra. E, skratka, če, če vidite, kaj hočem, več komedija se začne, ko pač sveda, to harmonično celoto zmoti nek presežek. In diskrepanca ni v tem, zdaj, kaj še manjka, recimo, do polne harmonične celote, temveč prav v tem presežku. Skratka, potepuh ni upomin, da smo še daleč od resnične blaginje. Temveč je na nek način otrok, to je dobesedno v pozi fetosa, ga prvič vidimo, je otrok produkt presežek same blaginje vstop iz njenega naročja. Nato to pleza po njej, se zvira sem in tja in se tem nasedi pač na meč miru. In zdaj postane presežek miru, ki nikako, da ne more ostati pri miru, če ne tako rečem, temveč v kornobi in gleda sem in tja. Taka, to je ena taka zelo plastična, zelo lepa, zelo lepo vod v ta film, ki mislim, da lepo ponazuri ta moment presežka ki pač poganja komedijo in ki je na nek način zmeraj preseže, ki ga ni mogoče do kraja eliminirati. Če ga odpravimo tukaj, pa poskoči, se pojavi tam. Zkatka, to je tudi nek mehanizem komedije, ki vam je verjetno znan. Z na pač česa tukaj se bo znova pojavilo tam in tako naprej. Zkatka, če, če to temeljno neskladje, o katerem sem govorila prej,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 temveč prej v tem, da zahteva želja nikoli ne more zares ujet in prikrit nekaj nepričakovano proizvedene presežne realizacije zadovolitve. Skratka, če se malce tako plastično izrazim, ne gre za to, da bi zadovoljitev ali pa realizacija tekla za zahtevo, pač kot za željo in jo nikoli ujela popolnoma, pač pa zato prej, da na nek način zadovoljitev že takoj prehiti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 Lahko seveda na teh časovnih pojmih, kot sem jo zdaj definirala, tudi izrazimo v topoloških, da se uh, zadovoljitev ta presežni, če hočete, smislu v nesmislu, uh, proizvede druge pač, kot to pričakujemo, druge, kot čakamo na uh, In zato seveda ta pripovedni prvi del vica, preden pridemo do poance, do te špice, uh, Na nek način njegova funkcija ni le v tem, da pač pripravi teren za to ostvica, za vicvica, ampak tudi, da nekako usmeri in zaposli našo pozornost v drugot, kot pa bo dejansko nastopila njegova ost. Vzamem nek primer, arbitrarno izbran, mislim tudi iz knjige, ampak se mi zdi zelo lep primer tega, zato ko bom kar istega izbrala. Kaj situacija je ta, da pač klasična, ne vem slovenska ali pa ne samo slovenska, mož se vtrujem vrne z dela, se zavoli na kauč pred televizijo in pač reče ženi, prines mi eno pivo, preden se začne. In pač žena zavzdihne in mu prinese pivo. Ej, čez 15 minut spet reče, pač, prines mi še eno pivo, preden se začne. Pač zdaj je že žena videti mal jezna, vendar pač mu prinese še eno pivo in ga ne zih to položi preden. Moš hitro spije še to pivo in že čez nekaj minut spet reče ženi. Več. Hitro prinesi še eno pivo, vsak hip se bo začelo. In zdaj pa pač seveda žena pobesni in začne upitna. A to boš delal cel večer? Pil pivo, sedel pred obberasto televizijo, pogledaj se si se je navaden len, pijan, zavaljen, težak, poleg tega, na kar pač moški za in reče, začelo se je. Skratka, se upravičujem, če, če vidi... Zveni zvenimo sem mislim, da to sploh ni point, jasno je, da s tem, ko usmeri našo pozornost na televizijo, tako da pričakujemo, da bo ta stvar karkoli že prišla od tem, skratka, da se bo začela tam, nas seveda speli strano dejanske smeri, iz katere pride udarec. S tem pa pa vdari učinek presenečenja. In, in, tako da privico praviloma začnemo neka, z nekaj, recimo dvema označevalnimi pomenskim serijami. In v našem primeru se pač prva vrti v okoli tega, da se bo nekaj začelo, što je ena linija, ki se vleče skozi celo dragbo. Druga pa pač v okoli, ne vem, običajnih družinskih prepirov, ki so tudi ves čas v zraku. In seveda med njima spontano razberemo neko povezavo, ki jo pač ohranjajo v napetosti in katere pomeni je prav tisti, ki ga povzema pač jelen iz tik pred koncem, spet si en navaden len težak in tako naprej potem pa nastopita ost, ta konica lica, ki pa za nazaj spremeni spontano razumljeni pomen celotne zgodbe. Ta je tako da pokaže, kako je bila ena od obih serij vse le že upisana v drugo. Da skratka, začelo se bo, da se nanaša na sam družinski preper, da ni njegov vzrok ali povod, temveč že njegov učinek oziroma sama njegova polna realizacija, če lahko rečem. Kratka povod prepira je sam anticipiran prepir. Vzrok že predpostavlja učinek. In prelomljena je natanko, da domnevna linearnost konstitucije pomena, sosledje vzroka in učinka, intence in realizacije. In zreda, če malo pomislimo, je to tisti minimalni mehanizem vicov, ki ga upisujejo v znake, kot pač smisel v nesmislu, obrat smisla proizvodne nepličevanjega smisla, skratka nekaj, kar najdemo pač v, v mehanizmu vica nasploh. In tukaj zanimam časa, da bi šla naprej v to, ampak tukaj se odpira se neko dovolj zanimivo raziskovanje tega fenomena, kjer se moramo konec koncu vprašati, čemu se dejansko smejimo v vico, A se res samo temu, kar proizvede, kot ta smislo bo ne na naravno svoje vsebine.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 na pa sami štartamo. Skratka, mislim, da je še neka dimenzija vica onstran njegova, recimo takšne ali drugačne, tendenciozne ali ne vsebine, ki je pač zanimiva za raziskavo. In zdaj, če gledam to, da sem to najavila, ne vem časovno, če je to najbolj modro, grem še malo tukaj, v ljubezen, ali nadaljujemo z vicom pa medijo. Mislim, da bo malo glepo, ali kot smo. Skratka, no, Imamo čas, ali no? okay. uh, skratka, ta digresija v ljubezen je inostavno v tem, da... Da se, da, najdem, kje sem ustala. Ja, da se mi zdi, da obstaja neka paralela med vici in tem, o čem bi lahko rekli, ljubezensko srečanje v uh, enfatičnem pomeni. Skratka, tam, kjer se dva srečata pa se res nekaj zgodi. Zkratka, mogoče bi lahko rekli, da je ljubezensko srečanje v tem izhodišču, v tem prvem srečanju strukturirano tako kot dober vic. Namreč vse le vključuje moment neke nepričakovane in presenetljive zadovolitve. Zadovolitva neke druge potrebe v tiste, ki smo jo recimo že lahko imeli priložnost formulirati. Če kar ne bolj banalno rečem, pa zaustrejeno, lahko se celo, ne vem, odpravimo na zmenek z eksplicitnim namenom, ne, da se bomo zaljubili ali pa našli partnerja. A če se to zares zgodi, če slučajno dejansko pride do tega srečanja, nas to hkrati vselej to vse preseneti. Na strukturno, nujno se dogodi druge, ko to pričakujemo. Ali pa ko to nameravamo. Skratka, gledamo v eno smer, pride z druge. In pri tem, na nek način v nas zadovolji nekaj, česa se zadovolite sploh nismo iskali. In mislim, da prav zato nas pravo ljubezensko srečanje lahko vrže iz tira in nikoli ni enostavno trenutek čiste sreče, nek zen, zdaj se pa končno vse išlo, ne vem, našli smo sanskega, boškega ali željsko, skratka, nesprotno, vsele spremlja moment neki perpleksnosti, zmedenosti, občutek, da smo dobili nekaj, s čimer konc koncev ne vemo najbolje, kaj početi, a kar vendarle je prijetnost, skratka, kar vendarle nas intrigira, angažira na nek način. In to seveda lahko sledita dve reakcije ali pa ne vem, mogoče več. Ampak recimo ena, kjer, če ne to rečem, to, to žogo presenetljivo, ki pač nekje skoči ven, lahko prestrežemo na tem nepričakovanem mestu, kjer se je pojavila in pač po najboljših močeh igramo naprej. Ali pa lahko reagiramo tako, da poskusimo formulirati zahtevo, na katero je to zadovoljstvo že tako nepričakovano odgovorilo, ne da bi ta zahteva vnaprej obstajala. Etkaj, mislim, da prav na tej točki se lahko začne tak težavni, bolj pudingaški del ljubezni, ker prav lahko obtečimo tu, se kot zataknemo v, tej, v tem momentu. Namreč nevarnost je v tem, da ta presežek, ta bonus, namesto da bi postal motor tega, kar sledi, za nazaj transformiramo iz presežka v enostavno dopolnilo, v komplement, v odgovor na pač že obstoječo željo kot obstaja to ta skušnjava, ki jo lahko prinese ljubiensko srečanje, da bi to presenetljivo bonusopodobno podobno dimenzijo zadovoljstva upisali nazaj v neko linearno sosledstvo ali krožno dopolnjevanje, pač naše želje, pričakovanja in pač zadovoljitve. Tka mislim, da ta skušnjava, ki pač v drugem, ki smo ga spoznali v tem trenutku, prepoznamo odgovor na vse naše sanje, se pravi, odgovor nanašo na tanko predobstoječo željo, to, to je pač ta skušnjava in kolikorkoli je razumljiva in navidesna dolžna, pa ima lahko predvsej katastrofalne posledice. Tam že v prvi hip vtaji na tisti element diskontinuitete ki je za ljubezensko srečanje ključnega pomena. In ki konec koncev edini priča tem, da se je tu res nekaj zgodilo, da se je odprlo neko novo prizorišče teh dveh, da se je odprlo neko prizorišče, ne pa zgolj recimo zapolnil nek manjko v starem, nekaj, kar je pač tam bilo, da, da preskočimo v, v neko drugo modalnost. Torej, sto Skrešeno potezo, srečenje rekonfiguriramo re kot empatični trenutek, pač enostavno popolne komplementarnosti zahteve, pa pričakovanj in zadovoljitve in ga pač lahko poveličujemo kot trenutek, ko se je pač dejansko zgodilo to čudo, da se je zadovoljitev popolno ujela, pokrila našo zahtevo. Ampak to je pač empatično potem en trenutek, ki se seveda kot tak ne bo nikoli več ponovil, ker tudi tu je že rezultat neke retroaktivne Operacije. Tako da mislim, da ta gesta je v končni stanci konec ljubezni, je tisti happy end, kjer je pač srečen konec, predvsem konec sreče. Zato mislim, čisto mimo glede, da je zanimivo videti, da je recimo, da obstaja neka komična, pa tudi subverzivna plat ljubezni, ki je natanko v tem, da ta drugi, ki ga srečamo, v ni odgovor na naše sanje če na tanko nosilec nekega nepričakovanega tujega preseška, ki ga pač bomo šele imeli ali pa ne priložnost tako ali drugače ocanjati. In če to spregledamo, se pravi, če spregledamo, da v pravem ljubezenskem srečanju vse le dobimo nekaj, za kar pravzaprav sploh nismo prosili, če se sploh nismo iskali, pač mislim, da je zelo velika možnost, da izgubimo pač to perspektivo ljubezni v obeh pomenih teh besed.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 V osnovi gre za neko razliko v njuni temporalnosti in topologiji in seveda v razliko v ne samo vlogi, ampak predvsem v mestu, topološkem mestu, ki, ki ga v obeh, se pravi v vico in komediji, zaseda ta trenutek, kjer se proizvede to presežno ugodje. Kot veste, vic se konec konca vse umešča v to hipnost trenutka, v katerem pač pasira njegova poanta. Uh, ugodje vica dejansko je ugodje trenutka, je punktualno v tem smislu in pač tudi v času umejeno. Pač prej imamo pripoved vica, ki sicer lahko že zbudi določeno ugodje, ampak bolj pripravlja teren za tisto ost na koncu. In seveda, to ne pomeni, da ga kot ugodja ni mogoče ponoviti. Pač dobro veste, da če vici povemo naprej drugi sebi, bo spet proizvedel zadovoljstvo, konc konca tudi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 skratka tako da mogoče bi lahko rekli, da je v tem smislu da so vici po definiciji nek promiskuitetni način pridobivanja ugodja, da je na njih neki idu juanovskega, skratka ugodje v ali v bistem vicu lahko pač dosežemo leče, menjamo partnerje, skratka da licu živemo vsakič za drugim. Zdaj to kako bi do prišla je to kako je ta temporalnost drugačna v, v komediji. Skratka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 Kje in kako in na kakšen se proizvede to ugodje in kaj se potem z njim dogaja. Um, rekla bi, da pri komični sekvenci imamo vse opravka upravka z način, kar se na nek način začne kot nek izhodiščni vic, nekaj podobnega temu, neka nepričakovana iskrica preskoči. Hkrati pa ta vic apsolutno ni konkluzivni. Ni, ne gre za to, da pa če se to zgodi, se smejimo pa gremo k naslednjemu. Če se to zgodi, je to pač slaba komedija, ki ne zna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 po drugi strani pa na poti tega odboja med različnimi protagonisti in situacijami in tako naprej, proizvesti čim bolj dvohovite dodatne komične objekte. Skratka, je neka notranja investicija tega preseška, ki je tudi sam generator recimo novih gegov, novih preseškov. Um, zdaj, da ne bom kar tako tri dni tumbala, bom, imam tukaj en primer, komične sekvence, ki je dejansko zelo to ponazarja, ima pa to slabo točko, da je v angliščini. Skratka, gre za nekaj, kar sem pred časom našla na internetu. Autor je James Sherman, ki mislim, da je tudi sicer uh, pač komični avtor česa drugega v njega ne poznam. Mladina je pred uh, pol leta neko verzijo tega že objavila na zadnji strani. Ustrajam na tem, kar je res zelo plastično predelito, to, kar sem zdaj upisvala. Skratka, puščam ga v angliščini, Ampak mislim, da ne bo težav z razumevanjem, ker je zelo, zelo, boste videli, osnovna. Um, gre pa za prizor med Georgeom Bushom in Kondorizo Rice, ki se odvija pač v ovalni, pisarni Bele hiše in mogoče vse, kar morate vedeti, je to, da je stvar očitno nastala kmalo potem, ko je bil za kitajskega voditelja izvoljen Hu, torej HU in da še v času, seveda, ko je Jasar Arafat bil pri življenju. Tako da, zdaj bom probala s mojimi dramaturškimi sposobnostmi to prebrati, tako da bo jasno. Skratka, George Kondi sta dva so govornika. Skratka, George. Kondi, nice to see you. What's happening? Kondi, sir, I have the report here about the new leader of China. Great. Tell me, Kondi, who is the new leader of China? George, yes, that's what I want to know. That's what I'm telling you. That's what I'm asking you. Who is the new leader of China? Condi. Yes. I mean the fellow's name. Who? The guy in China? Who? The new leader of China? Who? Skatkov seskozi Pizza Noshay. The new leader of China. Who? The Chinaman. Who is leading China? George. Now what are you asking me for? I'm telling you, who is leading China? George, well I'm asking you who is leading China? That's the man's name. That's whose name? Yes. Will you or will you not tell me the name of the new leader of China? Yes, sir. Yes, sir. Yasser Arafat is in China. I thought he was in the Middle East. That's correct. Then who is in China? Yes. Yasser is in China. No, sir. Then who is? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Look, Kondi, I need to know the name of the new leader of China. Get me the Secretary General of the UN on the phone. Coffee? No, thanks. We want coffee? No. You don't want coffee? No. But now that you mentioned it, I could use a glass of milk and then get me the, the UN. Yes, sir. Not yes sir, the guy at the UN. Coffee. Milk, will you please make the call? And call who? Who is the guy at the UN? Who is the guy in China? Will you stay out of China? Yes, sir. And stay out of the Middle East. Just get me the guy at the UN. Condi, coffee. All right, all right, with cream and two sugars. Now get on the phone. Condi picks up the phone. Rise here, George. Rise, good idea, and a couple of egg rolls too. Maybe we should send some to the guy in China. And the Middle East. Can you get Chinese food in the Middle East? Ok, skratka, če uh, človek to bere, še vrih boj smešno, se mi zdi, ker so te besedne igre na ravni vizualno so bolj jasne, no. Štorja se sledi, ampak skratka, primer se mi zdi dober, zato, ker ga lahko, če ga primerjamo s tistim primerom Vica, ki sem ga navedla prej, je pač več kot očitna ta dinamična razlika med njima. Pač pri vicih je pač ta iskrica presenečenja in zadovoljstva proizvedena na koncu in zgodba, ki vodi do nje neke vrste konstrukcija, ki omogoča to končno iskrico. Pri komediji pa začnemo z neko nepridšokovano iskrico, skratka natanko neke vrste izhodiščnim vicom. Tisti prvi par replik, ki ko prije do tega ne sporozume med hu kot vprašalnico in hu kot imenom, je neke vrste vic, Začnemo s tem, vendar pa ta neprečakovani presežek, ki ga ustvari, ni konkluziven, temveč deluje kot motor nadaljne komične sekvence. Lahko bi tudi rekel, da izhodišni presežek upelje tisto temeljno diskrepanco, ki komedijo poganja naprej in naprej. Pričemer pa sama ta diskrepanca oziroma presežek je hkrati uporabljen kot vizivo komičnega dogajanja. Kratka, v tem primeru, ko sem ga prebrala, se vse začne s to prvo točko prešitja, če ne vzame uporabim ta skratka, tega kratkega stika, tudi tem kratkim stikom, ki izhaja iz isto zvočja imena pač kitajskega voditelja, hu, in vprašanja hu, kdo. Da je ta istost dvojega ali pa dvojnost istega na to, kar nekaj časa tvori komični objekt, premetavanja sementja, raztezanja v različne smeri, dokler se v procesu tega raztezanja ne proizvede spet nova ta točka prešitja, skratka so zvoči med Yes Sir in Yes sir, Arafat. Zdaj nastopi komično raztezanje te točke in to spet v pomočjo, s pomočjo prve hu-hu, kar spet vodi v novo, pač Kofi Anan in Kava Kofi. Tako, tako, da na nek načini imamo zdaj v zraku že tri komične objekte. Kitajskega voditelja v obliki vprašanja hu Jaser je Arafate v obliki je JSR yes, in Kofi na v obliki kavi. In potem na koncu se jim pridruži še gospodična Rajs v obliki riža. Zkratka, jasno je tudi to, da bi se stvar lahko konec koncev nadaljevala v nedogled. Neskrtka komična sekvenca za razliko od Vica ni notranje konkluzivna, ni neke nuje, zakaj bi se moglo to prav tu končati. To je pač potem umetnost komedije, kje in zakaj in kako končati vendar pa ni sama logika komične sekvence, to, hočem podrat, ne nosi v sebi te konkluzivnosti, te nujnosti za ključka, ki je absolutno nepogrešljiva pri vicih, recimo. In s tem je povezan tudi vtis tekočnosti, ki ga praviloma zbujajo te komične sekvence. Vendar pa, če, se, če samo pomislimo na konkretne primere, recimo tega, je jasno tudi, da ta tekočnost um, Komedija je vsred neka, če ne rečem, stakato tekočnost, da je umetnost komedije prav neka veznost prekinitve. Veznost, ki se gradi skozi prekinitve ali pa kontinuiteta, ki gradi oziroma katere snov, je prav neka diskontinuiteta. Tako mislim, da je to lepo vidno, da v bistvu se preseka na tanko tisto pričakovano, v sledi kontinuitete, hkrati pa to omogoča drugo novo kontinuiteto do neki drugi ravni. Etka, gradi s temi In uh, Mislim, da prav v tem aspektu pač seveda pride v, v na tanko vprašanje komičnega objekta. To, kar imenujem komični objekt, so recimo v tem primeru na tanko te 3 štiri objekti, ki sem jih naštela. To je komični objekt, to, kar se odbija, če naj tako rečem, od sten, komične sekvence in protagonistov v njej. Komičnega objekta kot tistega presežka, ki ga po eni strani pač generira, seveda proizvaja samo to komično gibanje, ki pa po drugi strani tudi sam vzvratno vpliva naprav to komično gibanje, to je deluje kot njegov razlog oziroma njegov pogon. In zdaj pač to je zdaj en tak detalj, ki sem ga tukaj recimo v zveci to razliko razvila in zdaj za konec bi samo na hitro, v petih minutah, pač povzela ta element, potem izpostavila nek paradoks, pa mogoče navrgla neko tezo bolj kot kost, ker jo pač ne bom imela časa podrobnej razvita pa argumentirati tukaj, in ki nas bo na nek način pripeljala nazaj k tistemu izhodičnemu debati o, recimo, političnem. Ja, regasan komedija je žanr neskladja, ki ustraja to neskladje v v nekega nezvedljivega preseška. Zdaj pač upam, da sem pripričala s tem kratkim primerom, če ne bi mogla pač še daljše razvijati. In zdaj prav ta nezvedljivost tega preseška, zaradi katere je tisto, zaradi česar bi se komedija pravzaprav lahko nadaljevala neskončno. Kot rečeno, za razliko odvica pač ni notranje konkluzivna. In mislim, da ukuženost, če nekdo protagonistov komičnih s tem preseškom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 se dokopijo spet do tega objekta, ki jih pač ženi naprej. Torej, zdi se, da je na njih tako rekoč nekaj neskončnega in hkrati v tem smislu nerealističnega. In paradoks, ki bi ga rada je v tem, da se komedijo v večini literature praviloma zelo z vsemi topovi vse je definira prav kot žanr realizma in pač priznavanje človeške končnosti. To je še specialno neka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 Daj, kako mislili to dvoje skupaj? Torej, ta paradoks neumničljivosti in želje, ki se nikakor ne ostali, tega tkore, kot gona motorja, ki goni svoje naprej, in pač te dokse realizma uh, in komedije. Daj, in seveda priseganja njen, njenega izpostavljanja pardon, človeške končnosti. Uh, zdaj mislim, da kot prvo je predvsej problematično že to omlog zoprstavljanje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 Komedije ne zanima enostavno neskončno kot nasprotje končnega. Tudi ne kot predmet posmeha. Mislim, da se vsi strinjamo, da komedije, ki zgolj ponižujejo visoko, ker imamo zgolj um, upravka s tem momentom posmeha in zaničevanja dejansko, ne zafunkcionirajo kot prave komedije, da gre samo to, da pač vzamemo nikov veličino in jo vržemo v blatu, pa, pa, pa kaj. Ne? Skratka, komedije ne zanima neskončno kot nasprotje ni same ali kot nas proti končnega, temveč um, jo zanima uh, neskončno kot notranje protislovje same končnosti, kot tisti presežek, ki, če rečem, od znotraj najeda in burka samo končnost. In vizem, da realizem komedije ni enostavno v tem, recimo, da nam da videti, kako pač mimo realnega sveta, v katerem živimo, ne obstaja noben drug, ne vem, višji svet,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 V tem smislu je neuničljivost komičnih likov realistična natanko v tem pomenu. Ireduktibilnost neskladja, kot presežka, je realno človeška eksistenca. Skratka to, da tega ne moremo kar tako odpraviti, je realno človeške eksistence. Tako da mislim, da, zdaj pa prihajam na to kost, če bolj, eh, da nam komedija ne kaže enostavno tega, da smo pač končna in v vseh pogledih omejena bitja, Predsem predvsem to, če ne rečem, paradoxno, da je naša končnost v neki točki vsele že spodletela končnost. Zdaj, neka končnost z napako. Končnost, ki nekje pušča, če ne rečem. Končnost z luknjo, čemer pa je prav ta lukna mesto, kjer se generira komični objekt, ne tako ko ta kot simptom demotnje. In mislim, da v tem smislu bi, uh, upam, da ne bo to preveč v uh, abstraktno izvenilo, bi lahko pravi ali pa najtočnejši komični odgovor na vprašanje, to večno vprašanje človeško končnosti ali neskončnosti, lahko formulirali enostavno takole. Ne le, da ljudje nismo neskončni, problem je v tem, da še končni nismo zares. Skratka, da tu obstaja tisti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 Skratko, odsotnost tega vide, da vs problem je natanko neka caka, ne to, da smo končni, to, da še končni, smo zaresi tisto, kar omogoča generacijo tega paralelnega sveta. Tako da bi reka, da za komedijo duhovna, recimo duhovna večnost, če ne rečem, ni nič druga, kot notranja napaka materialne končnosti, napaka v sistemu, če ne tako rečem, Ima, ne, no ne pa enostavno, da v tem smislu pač vdrežimo, ne obstaja, ampak najdejo natanko v najbolj banalni vsakdani realnosti. Atka tista napaka, zaradi katere pač končna realnost nikoli ne sovpada neposredno sama seboj. Tempeč vse le vključuje nek, neko praznino, nek samoreferenčni presledek, ki je njen živec in konec koncu tudi živi kraj možnosti sprememb. In prav Prav v tem je, če se pa če vrnem na začetek, lahko neka politična razsežnost komedije, ki obstaja mimo tega, kaj komedija obravnava po vsebinski plati. Da skratka, absolutno ostaja zvesta te praznini, temu presledku, temu praznemu prostoru, v katerem se konec koncev lahko ali pa tudi ne kaj zgodi.